マグフリフィケーションオフアフリカ。マロバイニーワチェンガモトズアフリカ。イニミシンギシタ。マンダージニーデニスンパガゼ。ミミネトワナニアスエッグ。マグフリアミヨンドカ。ジェ n ト o ンドケナイ。 マグフォーリー、アミプムズイカ。ジェ、トゥプムズ a ケナエ。アウトゥピギマガオティ、トゥムムムング、マーナ、トゥミフィカムシュアサファリ。トゥムラオムムング、ココトゥテングアニシア、ナウソアマグフォーリー。トゥラーレヴィフォディ、トゥキ l リリリアマグフォーリー、ビラオコモ、ココンドケオナマグフォーリー。ラハシャ。ブサラ、ニ k u p o マトケオ、ナ j シャ i ポ h a キジティチャマズウリアリオヤファニ a なごきんびやな cho kwakasi, bilakujalinasi tetakufa aula.kumbuka, kilajambo dinatokea kwasababu.kifo chamzee kistutoe kunyareli.badalayake t u k i c、e, u k u l i e ka magiza lakutusaidea k w n a n y o t a u z u r i j o n p o m b magufuli, h a t u n a e lakini fikrazake zekohai.na zitendelea kuishi milele kwasababu k i f s i o n u t a k i f ni alama yamkato. Kuvunjika kwa koleo siomwisho kuchanganya zege. Zege lazima lichanganyo ya likajenge maana zege halilari. Zege likilala haliwezi ito zege. Litaitua sakafu. Sisi tukilala hatutaitua watu. Tutaitua marehem. Sasa marehem watajenga daraja. Hata, hata funguwa viwanda. Hata pika chakula. Ukiona hivyo huyo siomarehem ni msukule. み e Bishop g w ima, ya wa a j i m a あしゅ i り a なーろ。ごめん、e まして、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、n い、だい、だい、だい、だい、だい、だ a だい、a い、だい、だい、i い、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、だい、l i f i だい、だい、だ n だい、だい、だい、だい、だい、a n i u m い、だい、だい、l i s h a j i wa Afrika Kwa l い、g a mama トムンバブワナ、ウテンダジオマグフォーリーカウパジーナ、ラキニエキワニ、マグフォーリーフィケシノフォアフリカーニニニニバシ、ヒーニナザリアヤコウファニアウテンダジオマグフォーリーキュウトミカーフリカンジマ、ウテンダジオウリュワフォーティアウエンギンダニナンジアフリカ、キラマグフォーリーアリポンゲア、ドニアエリカアキミア i ムス、um、a リザ、アリポカアキミアワトアリュリザナキュリコニ、 Halipotenda dunia ilibabaika na halipokufa dunia nzima lishituka Utendaji wenyewe ni miugawa katika misingisita Ambayo ndo inajenga na tharia ya maguflification of Africa Msingi wakwanza Punda haendi bila viboko Katika utawala wake halitumia viboko kuendesha nchi Maana punda habembelezui Kimbembeleza atakupige mateke halafu mzigo sifike Dawa yake ni viboko tu Mzee jaka ya kikwete aliwabembeleza sana watu wake lakini wakamuangusha Aliongeza mishahara kila mwaka Haliachia marupurupu na safari za kumuaga Watu alikulabata hadikuku wakajisikia vibaya yani Wakamlipa mzee wa watu waibu Kila mtu wakamtukana kikwete Kikwete ya kaisha kusema mtani kumbuka. Kulazwa katika hospitali za serikali likuwa nisawa na kusaini hati ya kifo. Umeme ulikatika kila ulipu jisikia na watu alikulaposho kwa kuzalisha umeme hafifu. Genereta zilishindana kuchafuwa mazingira kwa kelele na moshu wa diesel. Tulishi maisha unanijua mimi nani? Nitakutuanga halafu ni kuripe. Tulishi maisha huna jina haki yako talipo na mungu. Watumishu wauma walikuwa miungu watu, mitaani watu waliogopana. Waliofanya kazi na waleoshinda mitaani hali wote olifanaana na wakati miandikuwa sefanya kazi na asile. Tena wakati mwingine alieshinda mitaani bila kazi alikuwa na mawe kuliko mtumishu wauma na binafsi. Watu walitua zawadi ya gari na nyumba siku ya birthday. Siku hizi wanamwagia na maji. Nizama zinabadilika kwa kasi sana. Yani watu binafsi walitowa hudu manzuri kuliko serekali na ukusanya kodi, dhulu mailinuka, na uliofanya hawa kufanyo lolote. Magufuli ya kausema karika serekali yake, tajiri ya naweza kufanyo lolote na uliofanyo akweli. Watu libatizo kwa moto kama li votabiriwa na Yusufu Makamba, baba yake na Janori Makamba. Yule buwana haliesema madaraka ni sawanakoti la kwazima. Unapopewa, usirivaye kwa mbwembe maana siku mwenye nalwa kilichukua, utafetheheka. Magufuli ya miondoka, wale oleo tharau hekima za januari makamba wajiaandaye kufetheheka. Ndiyo, kwani uongo, kila zama na kitabucha kebuana. Lakini tuache na matani, watu alijisahau sana enzi za jakaya. Mtu umesoma, umepewa ajira. unakula mshahara mnono halafu kazi hufanyi na nyongeza mshahara unataka uliona wapi watu anamna hiyo walikuwa nyama ya magufuli haliwatumbua bila kujali uzwefu wala ilim umarufu wala cheo umbri wala hathi wapo waliwamua kufatu maana wakuona maisha bada kutumbuliwa magu walitumbua hadi wasona hatia wakakosa amani kwa sababu Ukiona muenzako na nyolewa zako tiamaji. Watu wakaiishi maisha yahatu juu isiku na saya kutumbuliwa kuao. Amen. Nidhamia kazi karudi hatakama likoni idhamia woga. Watu wakachapakazi Tanzania tukaebuka uchumiwa kati hatakama hatokuula nakushiba. Nibora uli vya kuwako bila kushiba utapata hesima. Kuliko kulala nakushiba vya kunyonga. Siku vikibanwa utafetheheka kama kijana msomia na ilala sebleni kwa shimeji yake. Kisa, anaishida. Badala ya kurudi kijijini kunye mashamba ya aburi na hewa safi, tatizo la kulala sebleni kwa watu na kuwa wamusha kulala na wakuanza kwa mka. Hiyo siofetheha. Halafu huwezi kusogeza. Wanajiria wanasema, a tree does not move unless there is a wind. Bila kutikiswa hutatoka kwa shimeji yako. Hata magufuri alitutikisa ando maana tukatoka kwenye uchumi wachini tuka ingia uchumi wakati Mzee hakuwa na muda wakubembeleza na kama tunavuabembeleza watoto wa sikuhizi Yani kunyua uji halafu wekiwe katuni Zamani uliizibwa puwa ili uchagwe moja Kunyua uji au kufa Watu walibano mapua Nchi ikapumua kwa pumzi ya uai Mambluki wakashambulia magufuli anavunja haki za binadamu. Haki za binadamu au haki za wezi. Hawa ando binadamu. Ukitaka kuajua, jiulize kwa nini nuhu, aliamua kuingia kwenye safina, na wanyama akaacha wanadamu. Msingi wapili. Ukicheza na nyani utavuna mabua. Tanzania, tulicheka na nyani kwa mudambrefu, malizetu zikaenda kujenga ulaya, Sisi tukashindua hata kununuwa panado. Yani kunywa majimengi ndo wikawatiba ya kila ugonjwa Tanzania. Ukiugua malaria utasikia kunywa majimengi. Ukiugua kichwa kunywa majimengi. Ukijisikia uchovu kunywa majimengi. Yani kila mtu walikuwa daktari wa majimengi. Mapafu ya kijamaaji ukafa tunasema mapenzi ya mungu. Kweli ujinga hauna kikomo. Watu waliiba hadi wizi ukawafasheni. Ukipata cheo usiibe uliitua fala. Ukiiba ukakamatua uliitua fala pia. Utakamatu waje. Ilifiki ya kipindi cheo kikaitua ulaji. Badala ya zamana. Hadi madiwani walisumbua mjini. Unakutaiti diwani nae kashikilia tenda ya kujenga barabara na wakati hata toroli hana. Hicho ndoo kili wasukuma kugombea. Kula tenda pasipo kutenda. Watu likuwa na pesa kuliko sarekali. Leta kama tulivyo ndo kilikuwa kibuwa gizo katika kumbi za stare ulizo zijua. Buwanawe, magufuli halipoingia ikulu hakucheka na nyani. Mtumishi halivurunda kwa magufuli halivuliwa nguwa hadharani. Halafu halitumbuliwa. Ulithalilishwa hadi watu wa haki za binadamu wakaona gere. Tabia hii ya kuavua watu hadharani ya takuwa liiga kwa mwali mnyerere. Enzi za nyerere, ukika mato na kularushwa. Ulikula mboko kabla kuingia jiela na nyingine wakati unatoka ili ukamuonyeshe mke wako. Halafu nye rele buwana, inamana wezi ni wanaume tu. Wakati mwingine wanaume wanaiba ili kujisha familia na watoto wa some. Ili wakipata kazi wakaimbe vizuri nani kama mama. Hapo mwanaume unachaje kufa mapema. Tembele ya maduka mengi wanauza wa mama kwa sababu wababa wa mikufa. Wanaume tunawai kufa na mengi Hajalishi unacheo au kapuku Tajiri au lofa Mjuaji au mwelewa Boya au mjanja Hebu wangaria hii kwa mfano Mke wa nyerere yuko hai Mke wa karume yuko hai Mke wa nkurunzinza yuko hai Mke wa mugabe yuko hai Mke wa kenyata yuko hai Mke wa umari juma yuko hai Mkia wa mkapa yuko hai Mkia wa maali msaif yuko hai Mkia wa jomoke nyata yuko hai pia Mkia wa magufuli yuko hai Mkia wa babu yako yuko hai Na mkia wa tabaki hai kwa sababu Wanaume tunawai kufa Nini kifanyiki sasa? Wanaume anze ni kuishi kabla ya kufa Dondosha mizigo ulioebeba moyoni uchelewe kufa Balaza wanaume ni nyingi Rejea ya makala yetu kuhusu tabu za wanaume. Maambo ya kikuzidia, nenda, jifungie faraga halafu anza kulia hakikisha unatoko na machoze kutosha. Wana saikolojia wanasema hiyo ni tiba. Kiafya, wanaume unatakio kulia kila mwezi walau maramoja. Wanawake wanafanya hivyo ndo maana wanaishi miaka mingi duniani. Ingawa Anko Kennedy wakibondo wanakataa. Anasema wanaome, tunaono na mungu sana. Kama mfugaji ya fanyavyo kunye mifugu yake, akijamgeni anachinja dume lilo nona. Buwana we. Basi buwana, magufuli hakuwakazia wezu wa ndani tu. Haliwakazia hadi wezu wa nje. Nazungumzia wa zungu. Hakuogopa kufa. Japo, historia inaonyesha kila liepambana wa zungu, wali kufa vibaya. Haliwakazia hadi wezu wa nje. Magufuli ya liwabana kilakona hadi Richard Mgamba, muandishi nguli wa habari za uchunguzi katika sekta madini. Haka gonga cheers. Ipo siku unitawapa habari za Richard Mgamba kwa urefu. Hili uone ni jinsi gani watu hawalali kwa ajili ya nchietu. Kulikuwa na mambo ya ajabu sana huko. Mgamba na kuambia kulikuwa na siku waziru wa madini Tanzania. Alikatazo kuingia mgodini kwa sababu, ハクーアナアポイントメント、バナウェイ。イマジニ、マディニニエヌアリディエノ、ニチエト、ハラフウムナンビワ・ス u リニトタ a ンビアトリチョザリシャ、ウポウゼカマウンドウマグフウジアリシンドウコウフウミリア、アカジトウアコファナコプォ a ナー、ハディトカパタシェア、フォンゼロシェアトゥ 16% シェア、ウミ a ナマン h ハイオ。 Siku zote magufuli hakumaliza hotuba yaki bila kusema vite uchumi ni ngumu. Mnionbe, leo magufuli hayupo. Ame toeka. Katoe kaje. Muda utasema. Kwa leo niseme tu kumliria magufuli na miamba mingine lio toeka kipigani Afrika haitoshi. Lazima tufanye jambo. Afrika siyo maskini. Afrika siyo bara la giza. elingekuwa bara la giza, wazungu na wachina wanguele gumbani ya heavy, mshingi wa tatu. Ukimrushia mauke kila mmoja na kuweke ya hutofika wendako. Kilele, ziri zomweke ya magufuuli kwa kipindi chote cha utawala waketi zikuwanyingi. Halafu, ziri toka ndani na njiani. Wapo waliomweita dictator, wengine mlibavisasi, wengine mungumtu, wengine mjuaji. Wengine mbinafsi, wengine mgonjwa Mtu anapeleka kila senti lio kusanyo kwenye huduma za jamii halafu na mwita mbinafsi Ndo mana hali wapuza na kuishi zake maisha wakikurushia mawe Ya tumia kupanda juu kama yule punda wa mkurima Siku moja huyo punda aliangukia kisimani Mkurima haka umiza kichu wa nini cha kufanya Haka sema anyway, kwa kuwa punda halikuwa mzee Na pia kisima hicho kilitakio kufukiwa. Hakaona hapa kuona haja kumtoa. Haka hita majirani wamsaibie kufukia kisima. Majirani wakaja na kwanza kazi ya kufukia. Walichota taka kwa koleo na kuzitupia ndani ya kisima. Punda haka mwa kupambana kwa sababu matatizo ni daraja la kufukia. Mbasi buwana, kila wakimwagia taka mgongoni alijitikisa. Taka zikamwagika chini na kuzika nyagea. Kadri walivuendelea kumtupia taka ndivu walivu zidi kupanda juu. Marapunda katoka kisimani na kuende zake. Wafukiaji wakambaki midomuazi. Ndivyo alivufanya magufuli, kila walipumshambulia. Miaka sita ya utawala wake ya kafanyika maendeleo ye nyihadi miaka stini. Maana yake ni kwamba. Wapige kelele aliwaona kama ngoma inawepige kelele lakini ndani hamna kitu. デベトゥプウハリアチェコピガケレレ。ケレレ、マラニン e ヒュトカカカワヴィトゥヴィセヴァコアナサマニ。サラフウズィナピギケレレ。ノティハズィピギケレレ a ウァヘングアオリセマ、アネクヴァビラコピガムスワキアタセマチャクヴァセキタム。ハタサマキアキオザ、キチュアンドオキナンザ i ヌカ。i シン n ワネ。Greatest happiness to the greatest number of people。 Mshinguzi huu ulianzishwa na wanafalosha fajere mi Benham na John Stewart Miller. Wakiwa na mana kuamba na pofanya maamuzi yoyote alee, angalia kama matokio yake yanalleta furaha kubwa kwa tuengi. Yanaeka mo na dhani, uke chinja wa larushwa watuengi otafurai na kupata uwe ni chinja tu. Kwa dhanaika, maamuzi magufuli yaliangalia watuengi walitakani ni bila kujali hadi yao. Wengine wakifuraiye wamziwako wachacha wakanuna kaniyaga tuende magufuli ya kisema nimtumbue nisimtumbue wengine wakasema tumbua ana tumbua bila kujali unakisukari au figozi milegea kwa sababu sauti ya wengine ni sauti ya mungu hindo siri ya maskini wengine kumiliki magufuli hadi wengine kuzimia na kufa kabisa oge kuta maskini ujua ya namponda magufuli ujue mepango baada kuwa vyowatu. Ni kutokana na kanuni hii, do maana magufuli hakulipa uzito sula la nyongeza mishahara. Maana liamini lingiforaisha watu achache tu. Nchi hii sasa inetakulibane wa Tanzania milioni stini. Lakini wanolilia nyongeza mishahara ni chine ya milioni moja. Kwanza, hawajamaa ndoo wanakula nusu ya patulote la taifa. Nusu liobaki ndo tunagawano wa Tanzania milioni hamsina tisa. Tulio baki njia mfumu wa ajira. Halafu zikijengo barabara wanapita. Ukileto umeme wanautumia. Zikijengo hospitali wanatibiwa na bado wa wanaubavu wa kupanda hata hizondege. Ile kanuni ya mwenye nacho huongeze wa nasenacho hunyanganywa, haikupata ushabiki sana katika utawala magufuli. Ukwe ni mikuamba, maskini hana kitu cha kunyanganywa, zaidi ya umasikini wake. Ukimambia viuma vimibana atakushanga. Maana yei ya mizaliwa vimebana. Maskini ni mtala muashida. Kwa magufuri, ilikuwa ni bora kupeleka huduma za afya kwa maskini ilinao waishi kabla hawajafa. Halipambana wapata umeme wakapata. Watibiwe vizuri wakatibiwa. Siku hizi, kuna hadi bima za elfu therathini kwa mwaka. Vituwa vya afya vimitapaka hadi vijijini, tena vina hathi ya hospitali za wilaya. Halipambana wa somevizuri wakapewa ilimbure. Barabara na maji vinawafuata maskini. Ilifikia kipindi watu wakaulizana hizi pesa za kufanya haya zinatoka wapi? Msingi watano. Mtegemia viandugue hufo maskini. Siku zote magufuli halituaminisha Tanzania ni tajiri. Hatuna haja kujekomba kwa azungu kwani tutakula hata vizivolika. Hata ushogani chakula lakini chinyalana. alisistiza atupige kazi, tutatoka tu. Sema, kumishawishi mtanzania kuamba, hakepiga kazi atatoka nisawa na kumishawishi mmbwa kuamba? Asali ni tamu kuliko mifu paka kuelewa. Ni kazi ngumu. Yani mvuazi na nyesha hivi, halafu nisikie baadae, etekuna mkoa unalianja. Sigeawi chakula mimi, kwani serekari hainashamba. Ngoma haipigwi kwa mkono moja ikaburudisha. Maisha hayaburudishi pasipo kupiga kazi. Hapa kazi tu Magufuli Alisistiza hatufanya maendeleo kwa feathers etu Alipenda kusema tusuamini sana wazungu na misaada yao tukithani wanatupenda Wazungu ni kama fundi majeneza Ukifandofusa kwake Hili ndo kazi yake mana halikuwako Hata hongera na pole jibulaki ni asante Magufuli hakutufundisha kwa chukia wazungu bali halitufundisha kwamba Ukiona mbuzi anakulanyama badala enyasi huyo siombuzi ni Simba. Usimsogele utaumia. Msaada wa mzungu ni mbuzi mlanyama. Hata Mr. Nice ya limba kuku kapanda baiskeli. Wakenya wakaamini na kumuenzi. Halafu wanasema kiswahili kilianzia kwao na kufia Tanzania. Uliona wapi? Ukitaka kujua kiswahili kilipuanzia na kufia. Muuulize Dr. Yesaya wa sauti muanza. Doktormigodela wa Rukwiringa na Doktorsoto wa Sautimbea mimi Mr Kili. Ito shakusema tu kwamba hakuna vyabu reduniyani. Hata biya zaofa na chipsi kuku vinagarama. Tena wakati mungine garamaya kwenye kifo. Kwanza vyabu redi vinadarili shabana. Hata kijana netumi ya gari la babaya ke haoweze kufungwa mdomo kuniyekikauja vidiana na omiliki basketball zao. Tutafute vyakoetu. Magufuli alisimamia hilo. Hakupeleka puwa ya kiulaya kuombeleza. Mwamba, uli safiri kutoka nyumbani kuenda nyumbani. Tena, uli tumia usafiri wa barabara kuwabatiza waalifu kwa upanga. Hilifikia kipindi viongozi wa kesikia magufuli na fanye ziara kwa walisali sala zote. Kuna siku, huko usukumani. Kuna mama likato wa mkono viongozi wa kapuza. Mwe, aliwachangisha viongozi mama kaondoka na burungutu. Nataka mjifunze mateso ya masikini. Changamoto nyingi ya lizimalizia njiani ndio mana wanancho liposikia magufulia na pita. Walimlaki barabarani mithili ya yesu alivulakiwa enzizile. Halafu muamba, alipo uguwa, ulitibiwa nyumbani na umifia nyumbani. Msingi wa sita, liweze kanalo leo lisingoje kesho. Waha wanasema, supu ya mbua inanyuewa ikiwa ya moto. Ngao wanaokula mbua wa siowaha ni wahehe na wachina. Magufuli alifanya mambo mengi kwa wakati moja maana alijua maisha mwana damni mafupi mno. Leo upo okesho minyauka. Yani ndani ya miaka sita mifanya mambo ya miaka stini. Kama alivoimba obedi dube. Afrika poet. Mara madaraja. Barabara. Ndege. Umeme. Reli. Vituwe vya afya. Magufuli hakuwa mtu wa tuko mbioni kutekeleza. Magufuli hakuwa mtu mikakati. Magufuli hakuwa mtu wa njo kesho. Magufuli hakuwa mtu wa kuna mishi na sikilizia. Alikuwa mtu wa kusema na kutenda. Magufuli aliamua kuuupa ujinga kikomu waka ubiri uzalendo na utaifa kwa maneno na vitendo. Katika kusema kwa kenye usi iliitwa nye usi na nye upe kaitwa nye upe. Katika hilo magufuli haka wagumzo kwa mamluki na wazalendo, g u m z o k o m a s h i t a n i na、ja、malaika, g u m z o kawashensi na wanguana, g u m z o kawatakashari na watakashere, g u m z o undani anchi na njanchi, g u m z o m i j i n i na fijijini, Hakika ya kujifunza comagufuri ni mengi, Moja k u b w a kulikoyote ni kwamba, kuna umbriu kifika, u n a t a k、um、i w a wache kuarafiko kilamtu, Wengine salamtu in Atosha, Watuanaweza w kusafiri u m b a l i m r e f u kujakukuzika, Lakini wakashindwa kutembea hatu wakumie kuja kukusaidia wakatu weshida. Halisema msohili moja hivi, tulipenda magufuli lakini leo wamekufa peke yake. Kuondoka kwa magufuli maana yake tumekua. Tunaweza kujitegemea. Tuache kunyonyado legumba. Tuache utoto. Tusiwe kama aliela lanjaa maana ukimuuliza hujambo wadakuambia sijambo. Hapo ndojue sio kila naeita buwana buwana ni mfuaswa buwana. Hata wazinzi, majambazi na makahaba waliita sana jina la buwana, huu nao ni ujambazi. Sasa ba, sinimalizie kwa nukuu kutoka kwa mbrithi wa Dr. Johnny Pumbi Magufuli, mama Samia Sulu Hassan, rais wa jamuri ya mungano Tanzania, mama nasema, huu si wakati wakutazama mbele kwa mashaka, bali ni wakati wakutazama mbele kwa matumaini na kujiamini, si wakati wakutazama iliopita, bali ni wakati wakutazama ya jayo, Sikuwakato wa kunioshia na vidole, baline wakato wa kusikamana, mikolo na kusungambele, ni wakato wa kufuta na machozi na kufarigi ana, ili tuweke nguvuzeti tuza pamoja kujenga Tanzania mpyambaiyo, reisue torita mami, basi tuendelea kumuenziji pia, koko somavitabu viyadeni simpagaze, hivovinne, viyamaisheni kutafuta si kutafuta na, ukumbuzo afikra zamu Afrika, wasomihuru gerezani, ukumbuzo afikra. Kila kitabu ni elftano zaki Tanzania, dolla tatu za Amerikani na shiriki miata tatu za Kenya. Vitabu uweko katika soft copy, yani pdf. Una someya kwenye sim. Lipa sasa kwa mpesa sifuri sababu tano tatu sita sita. Tano ne na ne ne. Tigo pesa sifuri saba moja mbili. Sita ne na ne tatu na ne saba. Ehatilima ni sifuri saba na ne tano. Moja na ne moja moja. サバシフュリ、ナハロペサニシフュ a リ、シタンベリ、シタ、シタ、シフューリ、モジャ、モジャンベリ、タノ、キタブ n ニー、ラフィキムズウリ、カテカシダナ、ラハ、ララサラマ、モアンバウ、アフリカ、ウメオンドカウキイピ m ニアンチ、ウァサリミエ、トマシシサンカラ、パティス、ウムンバ、モアマリガダフ、サモア、マシェル、ミアンバウエンザー、コリョウファマペモウキ i ピギニアンチ、ザオ。 Asa nteni kukunisikiliza. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze. Mime naituwa nani Asa Edgar. Imekufikia kwa udhamini wa Asa Moili. Wa uzaji wa petroli na diesel. Chili zao zikusungea. Kisemvule. Korogwe na dare salam Tanzania. Lakini pia wanatoa huduma ya usafirishaji wa petroli na diesel inchinzima. Na akuza vilainishi veina zote za magari na pikipiki. Tumi ya huduma za asa moili, wapatenguvu zaidi kudhamini kazi zetu, ili jamii yendelea kuchombolewa kifikra kwa sababu, maisha ni kutafuta na siku tafuta na, wapigi ebasi kwa nambari, anza na alama kujumlisha, bili tano tano, sababu sababu ne, sita sita, sita sita, sita sita, au wacheke Instagram ati asa moili dot co dot limited. な、e m i l i a o niinfo at asamoi.co.tz d Save oily. Save the future.